Capitolul 16. Și apropiindu-se farisei și saducheii și ispitindu-l, i-au cerut să le arate semn din cer. Iar el răspunzând le-a zis, Când se face seară, ziceți, Mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roșu, iar dimineața ziceți, Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșul posomoret. Fățarnicilor, fața cerului știți-o judecați, dar semnele vremilor nu puteți.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 Să arate ucenicilor lui că el trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și de la arhierei și de la cărturari și să fie ucis și a treia zis să vieze. Și Petru, luându-l la o parte, a început să-l dojenească zicându-i milostivii ție, Doamne, să nu-ți fie ție aceasta. Iar el, întorcându-se, a zis lui Petru, merge înapoi a mea, Satanos, minteală mi ești, că nu cugeți cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor.